Egunatan ateek ezpaira hil han eh, ziren hiru eh, eun lagunengatik zela, eta han baszirla olbeko jende bona? ez denak ez baitezpada ebeko denak eta, Herritarrak, autetxiak, uh, eta ber, herri ahresia, deitzen denoren hori, uh, je, jendeen biltze horrek dila, eta batu ez dila öelbek uh, dakarrik in hori, eta jo, biharren gauza, uh, zen uh, egun batez hauzi ba balima da, uh, hauzi hori uh, zinez baliatuko dugula, guk akurra zaile izanen girela egun, egun hartan, erraiteko alde batetik uh, krizah hori guziak nuntik heludien, zek ekarri gitien horretarat, uh, Erraiten dugulaik derri dolarrikultura de industrieel, guk hori zinez pentsartzen dugula eta baditugula elementuak hori erraiteko ez, dila zomet urte etzen, ameste historioik zinez, eh, ahaten emendatze eh, ikaragarri horrek eta dila ekarri gripa horien eta urte usiez hori gripa hori ikustia eta eta beste aldetik, ere, aduniz jesuenea erri buruz ere akusatzaile izanen girela eh, beren eh, krizaren eh, griparen kudeatzeko, do, eh, la gestion eh, kriz eta ya, katastrofiko izan da hala sernai e, egindute batzuri dena den blokatzen beste zuri baimenak emaiten ahateak, hemendik hadi ahate, e, muiz hori guziak e, gu badituko elementuak eta egun auziba bali ma da isanen gira bezakusa zaile administrazionari buruz eta ere industri laborantzako industrial industrial buruz Ortean, bi horrein pasatu dituk, hik hiri argumentu hoike eman dituk, mena galderaz umait fausatuk izan zaitzak, zoin nah. izan dira? Bez, nik indut, eh, en, nik errango nien hori zen, eta gero bazien ziren berreita bat galdera, eta ez dut jardetzi, ez dut eman eh, errepostuik eh, jandarmak eh, egin galdera horiek, eta hortan elitu gira. Eta erranduta atik aldika erraiten nien, eh, behar bagira egumatez eh, espikatu, espikatu gogira, juge baten nain eh, tribunal batien. Eta suntiren galderaka. Nahiute biztelen, beti jakin guk dugunez antulatu barkoseko blokatze hori Hor, hor bakarrik barkoseko azuten egin ipatzen, eh? bestiak bayonak gain dira Domintxinekoa eta Gabadikoa, horiek ez eh, dautatare batea egin Bez bakarrik barkoseko ari buruz, hea, e, guk antulatu giren ez e, e, Barkoseko familiek guri galdegin lagun ditia, gu joan ginen barkosia ta, nahute inhala sekatu e, no kantolatu dien ze a, nahiute hobendun <laughs> ba behaute atzeman eta hobendun hori atsemaiteko nahiute jakin e, bala, uhartia etxaldearen a, a, eta gure eolbek harteko ahreman hori nolakoa zen hea ba, galderaz oso badituzteiko, zomat e, pagazidugun hori usia Uharteko suma duten, 34 studio ta bon ba holako familia galdera baditute inala gogoantut ez denak menen ba eh biztanena hen kaskogilian bada prokuradoren kaskogilian da, kasko da galdera hori mitadte zatzen maitia eh arduradunak eakustia gu ardurak arduradun girela konplisegila eta kati ta gu justizia fera honetan